Епізод третій. Обличчя страху. Сидячи тепер у кабінеті доктора Фела, при денному світлі, у свій перший день в котеджі Тис, він був схильний ставити під сумнів усе, що мало хоч якийсь натяк на химерність. Цей міцний маленький будинок з його газовими лампами та примітивним водогоном. Створював у нього відчуття, ніби він на канікулах у якомусь мисливському будиночку, скажімо, в Адіронакських горах, що незабаром вони всі повернуться до Нью-Йорка і грюхнуть дверця та машини, які відчинить лише швейцар його власного, багатоквартирного будинку, але ось вона реальність. Бджоли, що метушаться в залитому сонцем саду, соняшний годинник і шпаківні, запах старого дерева та свіжих фіранок, ні на що не схоже, окрім Англії. Бекон з яйцями мав тут смак, якого він ніколи раніше по-справжньому не цінував. Як і люльковий тютюн, Провінція тут не виглядала штучною, як це зазвичай буває з місцевістю, де живеш лише влітку, і анітрохи трохи не нагадувала кущі на даху пентхауса. І ось був доктор Фелл, що порався у своїх володіннях у широкополому білому капелюсі, виглядаючи сонно-добродушним і не роблячи нічого, із захопленою ретельністю. І ось була місіс Фел, дуже маленька, метушлива і життєрадісна жінка, яка постійно усе перекидала. Двадцять разів за ранок можна було почути невеличкий гуркіт, після чого вона вигукувала от лихо! І мчала далі зі своїм прибиранням аж до наступної халепи. До того ж вона мала звичку висовувати голову з вікон по всьому будинку, одне за одним, щоб поставити якесь запитання своєму чоловікові. Тільки нові подумки поміщали її в передній частині будинку, як вона б скакувала із заднього вікна, наче зозуля з годинника, щоб весело помахати Ремполу і запитати чоловіка: де і що лежить? Він завжди виглядав злегка здивованим і ніколи не знав. Тож вона поверталася назад, щоб замить з'явитися у бічному вікні з подушкою чи ганчіркою для пилу у руці. Ремполу, який розвалився в шезлонгу під липою і курив люльку, це нагадувало... Один із тих швейцарських барометрів, де обертові фігурки постійно входять і виходять із шале, показуючи погоду. Ранок та частину дня доктор Фел зазвичай присвячував написанню своєї великої праці у питейні звичаї Англії з найдавніших часів, монументальної роботи, в яку він вклав шість років наукових досліджень, він обожнював простежувати походження таких давніх термінів, як «дрінкін», «супернаугюлюм», «карот де Хантерс Хуб», Апс», «фріз Круз» та інших чудернацьких висловів, пов'язаних із кухлем. Навіть у розмові про це з Ремполом він люто сперечався з трактатами таких авторів, як Том Неш та Джордж Гаскойн. Ранок минув під співдроздів на лузі, а сонне сонячне світло розвіяло будь-який натяк на зло, який яке йшло від Чаторівської в'язниці. Але м'яке пообіднє світло привело його до кабінету доктора, де господар набивав тютюном люльку. Доктор Фел був одягнений у стару мисливську куртку а його білий капелюх висів на розі кам'яної полиці. На столі перед ним лежали папери, на які він час від часу крадькома поглядав. «На чай будуть гості», сказав доктор. «Прийде пастор, а також молодий старберт із сестрою. Вони живуть у садибі. Листоноша сказав мені, що вони приїхали сьогодні вранці. Можливо, і кузен Старберта теж, хоча, як на мене, він похмурий пес. Гадаю, ви хочете дізнатися більше про в'язницю. Що ж, якщо це не... Порушують якусь таємницю? О, ні, про це знають усі. Мені й самому досить цікаво побачити молодого Мартіна. Він два роки був в Америці, а його сестра керувала садибою після смерті їхнього батька. Чудова дівчина. Старий Тімоті помер досить дивним чином. Зламана шия? запитав Ремпол, коли інший завагався. Доктор Фел гмикнув. Якщо він і не зламав шию, то поламав більшість решти. Чоловік був страшенно потрощений. Він виїхав на прогулянку верхи одразу після заходу сонця. І кінь скинув його, очевидь, коли він спускався з пагорба Чаторівської в'язниці біля відьминого лігва. Його знайшли пізно вночі, він лежав у чагарнику. Кінь був неподалік і ржав у якомусь жаху. Старий Дженкінс – це один з його орендарів. Знайшов його, і Дженкінс казав, що звуки, які видавав кінь були одними з найстрашніших, які він коли-небудь чув. Він помер наступного дня і був при повній свідомості до самого кінця. Кілька разів за час свого перебування Ремпл підозрював, що господар, можливо, насміхається з нього як з американця. Але тепер він знав, що це не так. Доктор Фел пробирався крізь ці моторошні історії, бо його щось непокоїло. Він говорив, аби полегшити душу, забігаючим поглядом та неспокійним гойданням у кріслі ховався сумнів, підозра та навіть страх. Його астматичне дихання гучно лунало у тихій кімнаті, що темнішала в променях пообіднього сонця. Гадаю, це оживило старий забобон», – сказав Ремпол. Так і є. Але забобони у нас завжди тут були. Ні, ця справа наводила на думку про щось гірше. Ви маєте на увазі вбивство, сказав доктор Фел. Він нахилився вперед. Його очі за окулярами стали великими, а рум'яне обличчя. Суворим. Він заговорив швидко. «Зауважте, я нічого не стверджую. Можливо, це вигадка, і це не моя справа. Але доктор Марклі, коронер, сказав, що в нього був удар по основі черепа, який міг бути спричинений падінням. А міг і не бути. Мені здалося, він виглядав так, ніби не просто впав, а хтось по ньому топтався». І я маю на увазі зовсім не коня. І ще одне. Це був вологий жовтневий вечір, і лежав він на болотистій землі, де це, здавалося, не повністю пояснювало той факт, що тіло було мокрим. Ремпл пильно дивився на господаря. Він виявив, що його пальці вчепилися в бильця крісла. — Але ви кажете, він був при свідомості, сер. «Хіба ж він не говорив?» «Мене там, звісно, не було. Я почув цю історію від пастора, а також від Пейна. Пам'ятаєте Пейна?» «Так, він говорив, він не просто говорив, а здавалося був у якомусь по піднесеному настрої. Якраз на світанку вони зрозуміли, що він помирає. Він писав, казав доктор Марклі, на дошці покладені йому на груди, вони намагалися йому завадити, але він лише вишкерів зуби. «Інструкції для мого сина», – сказав він. «Мартін був в Америці, як я казав вам. Треба ж пройти випробування, чи не так?» Доктор Фелл зупинився, аби запалити люльку. Він люто втягнув полум'я в чашу, наче це могло дати йому ясніший погляд. «Вони вагалися!» чи кликати містера Сондерса, пастора, бо Тіматі був старим грішником і лютим ненависником церкви. Але він завжди казав, що Сондерс – чесна людина, навіть якщо він з ним не погоджувався, тож його привели на світанку, щоб дізнатися, чи погодиться старина молитву запомираючого. Він зайшов до старого Тіматі сам, а за деякий час вийшов витираючи піт з чола. — Боже мій, — каже пастор, — неначе молиться. Чоловік не при своєму розумі. Зайдіть хтось туди зі мною. — Чи вислухає він відхідну молитву? — питає племінник Тімоті, який мав дивний вигляд. «Так, — Так-так, — каже пастор, — але не в тому справа. — Лише послухайте, як він говорить. — Що він сказав? — питає племінник. Мені не дозволено вам цього казати, каже пастор. Але як би я хотів? Зі спальні вони чули, як Тімоті радісно хрипить, хоч і не міг поворухнутися через шини. Далі він покликав Дороті, саму, а після неї Пейна, свого юриста. Саме Пейн гукнув, що він швидко підходить. Тож, коли за вікнами почало світати, всі вони зайшли до великої дубової кімнати з ліжком під балдахіном. Тімоті вже майже не міг говорити, але промовив одне чітке слово – кустинка. І, здавалося, шкірився. Решта стали на коліна, поки пастор читав молитви. І якраз коли Сондерс посінив себе хресним знаменем, з рота Тімоті виступила піна він сіпнувся і помер під час довгої мовчанки Рем чув як на дворі співають дрозди сонце кидало довгі і бліді промені крізь гілля тиса досить дивно нарешті погодився американець але якщо він нічого не казав у вас майже немає підстав підозрювати вбивство невже Задумливо промовив доктор Фелл. Що ж, можливо, і немає. Тієї ж ночі, тобто у день його смерті, тієї ж ночі у вікні кабінету начальника горіло світло. Хтось перевірив? Ні, випи за сто фунтів не змусили жодного селянина підійти туди після настання темряви. Ну що ж, забобонна уява. Це не була забобонна уява, запевним доктор, хитаючи головою. Принаймні, я так не думаю. Бо я сам бачив те світло. Ремпл повільно промовив. І сьогодні ввечері ваш Мартін Старберт проведе годину в кабінеті начальника. Саме так. Ну, якщо не злякається. Він завжди був нервовим хлопцем з мрійників і завжди трохи побоювався в язниці. Востаннє він був у Чатаремі близько року тому, коли приїжджав додому на оголошення заповіту Тімоті. Однією з умов спадщини, звісно, було те, що він має пройти звичне випробування. Потім він залишив свою сестру та кузена Герберта, за головних у садибі і повернувся до Америки він в Англії лише заради цих веселих урочистостей Ремпол похитав головою Ви багато мені розповіли, сказав він. Усе крім походження. Чого я не розумію, то це причини, що стоїть за цими традиціями. Доктор Фелл зняв свої окуляри і надів пару окулярів для читання, схожих на совинні. Намить він схилився над аркушами паперу на своєму столі, взявшись руками за скроні. Я маю тут копії офіційних щоденників, які велися день у день, наче корабельний журнал. Ентоні Старберта Сквайра, начальника Чаторівської в'язниці, у 1797 1820 роках та Мартіна Старберта, Сквайера, начальника у 1821-1837 роках. Оригінали зберігаються у садибі. Старий Тімоті дав мені дозвіл їх скопіювати. Одного дня їх варто було б опублікувати у вигляді книги, як ілюстрацію до методів покарання у ті часи. Він деякий час сидів, схиливши голову, повільно затягуючись люлькою і задумливо дивлячись на чорнильницю. Розумієте, до кінця XVIII століття в Європі було дуже мало виправних в'язниць. Злочинців або відразу вішали, або таврували, калічили і відпускали, або ж депортували до колоній. Були й винятки, наприклад, боржники, але загалом не робилося різниці між тими, кого вже засудили, і тими, то очікував на суд. Їх кидали туди аби як у рамках жорстокої системи. Чоловік на ім'я Джон Говард розпочав рух за створення виправних в'язниць. Чаторемську в'язницю почали будувати навіть раніше за Мілбанк, яку зазвичай вважають найстарішою. Її будували в'язні, які мали її заселити, з каменів, видобутого на землях старбертів під мушкетами загону червонондирів, уповноваженого для цього Джорджем Третім. Батіг дев'ятихвостку використовували щедро, а ледарів підвішували за великі пальці або катували в інший спосіб. Кожен камінь, розумієте, просто просякнутий кров'ю. Коли він замовк, ремполу. Мимоволі спали на думку давні слова, і він повторив їх. І був великий плач по всій землі. Так, великий і гіркий. Посаду начальника, звісно, віддали Ентоні Старберту. Його родина давно займалася такими справами. Батько Ентоні, здається, був заступником шерифа Лінкольн-бюро. Записано. Сказав доктор Фел, і довге сопіння прокотилося в його голосі, що кожного дня під час будівництва, чи то в світлу, чи в темну пору, у сонце, чи в сльоту, Ентоні виїжджав на своїй яблучній кобилі наглядати за роботою. В'язні пізнавали його і ненавиділи. Вони завжди бачили його верхи на коні, на тлі неба і чорної смуги боліт у його трикутному капелюсі та синьому камлотовому плащі. Ентоні на дуелі вибили одне око. Він був трохи денді, хоча й дуже скупим, за винятком того, що стосувалося його власної персони. Він був скупим і жорстоким. Годинами писав погані верші і ненавидів свою родину за те, що вона з них насміхається. Здається, він казав, що вони заплатять за глузування з його вершів. В'язницю закінчили 1797 року, і Ентоні в'їхав туди. Саме він запробадив правило, що старший син мусить подивитися на те, що він залишив у сейфі кабінету начальника. Його правління, не варто й казати, було трохи гіршим за пекло, і я свідомо пом'якшую усю розповідь. Його одне око та посмішка. «Добре, що...» – сказав доктор Фел, плазом кладучи долоні на папери, наче намагаючись стерти написане. «Добре, мій хлопчі, що він зробив розпорядження щодо своєї смерті саме тоді, коли зробив. А що ж з ним сталося?» гідіоне Пролунав докірливий голос, за яким почулася ціла злива ударів у двері кабінету, від якої Ремпол аж підскочив. Гідеоне, чай, е? мовив доктор Фел, розгублено піднявши погляд. Місіс Фел висловила своє невдоволення. Гідеоне, чай! І я хотіла б, щоб ти дав спокій тому жахливому пиву. Хоча Бог свідок, і масляні тістечка досить погані, і там так душно, і я вже бачу, як пастор і мій Старберт ідуть дорогою. Почувся глибокий вдих, після чого місіс Фел підсумувала все одним словом. Чай. Доктор, зітхнувши, підвівся, і вони почули, як вона пурхає коридором, повторюючи от лихо-лихо, просто як вихлоп. «Автомобіля». «Відкладемо це», – сказав доктор Фел. Дороті Старберт ішла провулком, крокуючи своєю вільною ходою поруч із великим лисим чоловіком, який обмахувався капелюхом. Ремпл відчув миттєву тривогу. «Спокійно, тільки не поводься, як дитина. Він уже чув її легкий, глузливий голос». На ній був жовтий джемпер з високим коміром і якась коричнева спідниця та пальто, у кишені якого вона засунула руки. Сонце виблискувало на її густому чорному волосі, недбало зібраному навколо голови. І коли вона повернула голову з боку в бік, можна було побачити чіткий профіль, чомусь такий же витончений, як крило птаха. Потім... Вони вже йшли через газон, і темно-сині очі під довгими віями були спрямовані на нього. — Гадаю, ви знайомі з містером Тарберт, — казав доктор Фел. "Містер Сондерс, це містер Ремпл з Америки. Він гостює у нас. Ремпл відчув, як його руку з енергією м'язистого християнства стиснув великий лисий чоловік. Містер Томас Сондерс професійно посміхався, і його голені щоки лисніли. Він був одним із тих священнослужителів, яких люди хвалять, кажучи, що вони зовсім не схожі на священнослужителів. Його лоб парував, але його лагідні блакитні очі були такими шпильними, як у Скаутського ватажка. Містеру Сондерсу було 40 років. Але він виглядав набагато молодшим. Відчувалося, що він служив своїй вірі так само ясно і не замислюючись, як колись служив Ітону, чи Гарроу, чи Вінчестеру, чи що там було, на ігрових полях. Навколо його рожевого черепа пушилося пасмо світлого волосся, схоже на тонзуру, і носив він. Величезний ланцюжок від годинника. Дуже радий знайомству, сер, сердешно прогудів пастор. Я е, мав приємність знати багатьох ваших співвітчизників під час війни, родичі за моря, знаєте, родичі за моря. Він засміявся легко і професійно. Ця атмосфера професійної гладкості не вимошності дратувала американця. Він пробурмотів щось і повернувся до Дороті Старберт. "Вітаю", сказала вона, простягаючи холодну руку. "Дуже мило побачити вас знову. Як там поживають наші спільні друзі, Гарріси?» Ремпл уже хотів був запитати, хто, коли впіймав очікувально-невинний погляд і напівпосмішку що його пожвавлювало. «А, Гаріси!» – сказав він. «Чудово, дякую, чудово!» І раптовим спалахом натхнення додав. У Мюріель ріжеться зуб, оскільки, здавалося, ніхто не був вражений цією новиною, а він сам трохи нервував через нотку достовірності, яку в неї вклав. Він уже збирався додати ще кілька інтимних подробиць про родину Гарісів. Коли місіс Фел раптом вилетіла з парадних дверей у черговій своїй появі, схожій на зозулю з годинника, щоб узяти всіх під свою опіку, вона зробила низку нерозбірливих зауважень, які, здавалося, стосувалися переважно пива, масляних тісточок та любої турботливості пастора і чи він повністю оговтався після того, як його облийтов жахливий розбризкувач, і чи він упевнений, що не захворів на пневмонію. Містер Сондерс експериментально кохикнув і сказав, що ні. — Боже мій, от лихо, — сказала місіс Фел, зайшовши у якісь рослини. — Така короткозора, сліпа, як кажан. — Люби, містер Сондерс, а Люба моя! Звернулася вона до дівчини, крутнувшись. — А де твій брат? — ти казала, він тут буде. На мить тінь знову лягла на обличчя Дороті Старберт, як Ремпол бачив це минулої ночі. Вона завагалася, підносячи руку до зап'ястя, неначе хотіла подивитися на годинник, але одразу ж відвела її. — Він буде тут, — сказала вона. — Він у селі дещо купує. Скоро прийде. Чайний стіл був накритий у саду за будинком. Його затіняла велика липа, а за кілька ярдів звідти дзюркотів струмок. Дорогою Ремпл і дівчина відстали від трьох інших. — Малюк Едвіг, — сказав Ремпл, — захворів на свинку. — На віспу? Фу! Який ви березотник! Я думала, ви мене викажете. Та ще й у такій спільноті. Слухайте, а звідки вони дізналися, що ми зустрічалися? Який старий дурень юрист бачив, як ми розмовляли на платформі, але я гадав, це ви мене викажете. При цьому надзвичайному збігу вони обоє повернулися, щоб поглянути одне на одного, і він знову побачив, як сяють її очі. Він відчував піднесення, але також і напругу. Він сказав, «Ха! Зовсім як доктор Фелл!» І помітив мерехтіння тіни, що тремтіли на траві, і вони обоє засміялися. Вона продовжила тихим голосом. «Не можу вам передати. Минулої ночі мені було страшенно кепсько через одне та інше. А Лондон такий величезний, і все було не так. Я хотіла з кимось поговорити». А потім налетіли на мене ви, і ви здалися мені милим, тож я й заговорила. Ремпол відчув бажання радісно комусь врізати по щелепі. В уяві він переможно завдав удару. У нього було відчуття, ніби хтось закачує повітря йому в груди. Він сказав, недотепно, але читачу, будьте чесній з собою. Дуже природно. Я радий, що ви заговорили, і я теж. Раді? Так, рада. Ха. сказав Ремпол, переможно видихаючи повітря. Попереду пролунав тонкий голос місіс Фел. А петуні, герані, рожі, жимолость і шипшина. верещала вона, неначе оголошувала прибуття потягів. Я їх не бачу, бо така короткозора. «Але я знаю, що вони там є!» І сяючою, хоча й дещо розгубленою посмішкою, вона схопила новоприбулих і всадила їх у крісла. «О, гідеони, любий! Ти ж не полізеш за тим жахливим пивом, правда ж?» Доктор Фел уже схилився над струмком. Важко пихкаючи, він витяг кілька вкритих краплями пляшок і підтягнувся на одній палиці. «Зверніть увагу!» Містере Ремпол, сказав пастор із виглядом добродушної поблажливості. Я часто думаю, продовжив він, неначе висуваючи жахливе звинувачення, але лукаво посміхаючись, щоб пом'якшити його. Я часто думаю, що добрий доктор зовсім не англієць, ця варварська звичка пити пиво під час чаю. Любий сер, ну, це це якось не по-англійськи, знаєте. Доктор Фел підняв палаюче лице. "Сер", сказав він. "Дозвольте вас поінформувати, що цей чай не є англійським напоєм. Я хочу, щоб ви подивилися додаток до моєї книги, примітку 86, розділ 9 присвячену таким речам, як чай, какао і той Неймовірно жахливий напій, відомий, як з зморозивав. Ви дізнаєтеся, що чай потрапив до Англії з Голландії у 1666 році. З Голландії? Її запеклого ворога. А в Голландії його призирливо називали синою водою. Навіть французи не могли його терпіти. Патен називає чай... «Лабортінно водю секль» – нахабна новинка століття, а доктор Дункан у своєму трактаті про гарячі напої. «Та ще й перед пастором», – голосно сказала місіс Фел. «Е?» – перервав себе доктор, невиразно подумавши, що вона вирішила, ніби він лається. «Що, люба моя?» «Пиво», – сказала місіс Фел. «А, до біса». Люто вигукнув доктор. «Пробачте! Пробачте!» Він повернувся до Ремпола. «Вип'єте зі мною пива, хлопчику мій!» «А вже ж вип'ю!» І з вдячністю відповів той. «Дякую, я вип'ю!» «Щойно з холодної води!» «Воно, мабуть, не вас обох пневмонією!» Похмуро сказала місіс Фелл. Здавалося, у неї була нав'язлива ідея, на тему пневмонії. Просто не знаю, до чого все дійде. Я не знаю. Ще чаю, містере Сондерс. І ось тістечка біля вас, і всі так хворіють на пневмодію. І той бідолашний молодий чоловік мусить сьогодні сидіти у тому протягнутому кабінеті начальника. Він, мабуть, захворіє на пневмонію. Запала раптова тиша. Потім Сондерс почав дуже гладко і невимушено говорити про квіти показуючи на клумбу з горанями, здавалося, він намагався змінити їхні думки, змінюючи напрямок їхнього погляду. Доктор Фел приєднався до обговорення, гнівно поглядаючи на дружину. Вона абсолютно не усвідомлювала, що торкнулася забороненої теми. Але на компанію під липою опустилася напруга, і вона не зникала. М'яке рожеве сяйво поволі розлилося садом, хоча світло мало бути ще кілька годин. Крізь гілки дерев з рідними пластівцями ясно і тепло світився захід. Усі, навіть місіс Фелл, мовчки втупилися у чайний сервіз. Скрипнуло плетене крісло. Здалеку вони почули брязкіт і дзенькіт дзвіночків, і Реппол уявив корів, якихось самотніх на величезному лузі, яких гнали додому крізь таємничі сутінки. У повітрі запульсував глибший гул. Дороті Старберт раптом підвелася. — Як це нерозумно з мого боку, — сказала вона. — Я ледь не забула. Мушу сходити в село по сигарети, доки... Не зачинився тютюнник. Вона посміхнулася до них із показною невимушеностю, яка, втім, нікого не обдурила. Посмішка була, неначе маска. Вона з удаваною байдужістю глянула на годинник. — Було у вас божественно, місіс Фелл, ви мусите незабаром зайти до садиби. Слухайте, з натхненним виглядом звернулася вона до Ремпала. Не хочете пройтися зі мною? Ви ж ще не бачили нашого села, правда? А у нас досить гарна рання готична церква, і це підтвердить містер Сондерс? Так так, справді. Пастор, здавалося, завагався подивитися на них із важким батьківським виглядом і махнув рукою. Ідіть, ідіть. Я вип'ю ще чашечку чаю, якщо місіс Фелд не проти. Тут так затишно. Просяяв він до господині. Аж соромно стає за власні ліннощі. Він відкинувся на спинку крісла і самовдоволеним виглядом людини, що бурмочі Ех, я теж був колись молодим. Але в Ремпола склалося враження, що йому це зовсім не сподобалося. Американця раптом осяяла, що цей поблажливий старий лисий... Саме так він виглядав у розпалених думках Ремпола мав до Дороті Старберт не лише пасторський інтерес. Та чорт би його забрав, якщо подумати те, як він плавно нависав над її плечем, коли вони йшли провулком. — Я мусила піти звідти, — напівзахекано промовила дівчина. Їхні швидкі кроки зашелестіли у траві. — Я хотіла йти і швидко, я знаю. Коли йдеш, — пояснила вона тим самим захеканим голосом, — почуваєшся вільною, не відчуваєш, що треба тримати все в повітрі, наче жонглер, і напружуватися, щоб не впустити. Ой! Вона спустилася затіненим провулком, де трава глушила їхні кроки. Його перехрестя з дорогою було приховане живоплотом, але вони почули, як там, у пелюці... Човгують ноги, і гомін розмови. Раптом один голос підвищився. Він пробивався крізь м'яке повітря, сіпаний, живий і бридкий. «Ти чудово знаєш це слово!» Сказав голос. «Це слово — шибениця!» «Так! І ти знаєш це не гірше за мене!» Голос засміявся. Дороті Старберт зупинилася, і її обличчя різке, на тлі темно-зеленого живоплоту було обличчям страху.